Baxerrigune horiek, iniziatiba sortze eta kultura eta ekonomien arteko loturari ez patira egiten. Gaizki joanen dira ez da administraziotik jinen jiten badanun baitetik. Jinen da, erreiten inbezala, peti gora ez. hemengo jendek ehingo dute. Erran enuke gizarte zibilaren zeregina dela, bintzat lehen pausuak eta kausitzea eta egitea. Gero nurk egin endi, nezakit, hor e, traktore bat edo maile bat behar da ez, beti hausak e, e, marxan ezarteko. Partiduak prostituitut eh, ikusten zubera gauza horretan ik gizarte ziibili izin behar den zerbaita. Pezu politikoa ez ikusten dugu nahita ezkoa dela elkarrotzea eta eta baita ere esperientziak krokatzeko eta elkarrenganik ikasteko hori egiteko da behinzat mai jarri dugu eta definitu dugu. Oain nula egin ba, beste galdera bat da. Biltzen ditugun taldeak eta ikusiak evidentea da, Gaurrigun badela behar bat osakontzeko eta aurrera egiteko. ez